välkomna till typ snack med mig Kristoffer, Sebastian. Yep. Och Lilu ja, precis. Yes. Yes. Eh. Väl välkomna tillbaka till studion efter ett eh, ganska långt juluppehåll. Ja, vi tog ju lite vi, vi hade ju så mycket i december så vi kände att det, det får vara en månad nu. Ja, vi firade jul egentligen fram tills igår. Ja, precis. Eh, så att nu är vi färdiga med det. Ja, äntligen när vi är färdiga med julfilmer som vi har pratat om de senaste fyra avsnitten. Vi, vi, hade, vi hade så många julfilmer så att det blev eh, lite mer än en månads julfirande för vår del. Ja, man var vi tog att hinna med och kolla på allting vi hade pratat om. Ja, åt bara mat i princip. Ja, det är ju men. Jag har tagit bort pepparkaken härifrån, det, det funkade inte bra sist. Nej. <här> nej, Varför funkar inte bra? Skumtomtarna är också borta. Ja, och, och glöggen. Varför funkar inte bra? För din del? Aha. Ja. nej. Ah, ah. Eh, vad ska vi prata om eh, i den här säsongsöppnaren? Ja, det är ju 2016 nu Vi, vi har kommit fem år in i detta decennium Så att vi tänkte att vi ska kolla tillbaka lite på de här fem åren mm. Vad har det kommit för filmer som, som folk kanske har missat? Jag tänkte, ni har ju sett Star Wars nu, det hade ni inte gjort Nej. sist båda två Nej, precis Så att, eh, ni, ni kan bara dra lite kort En, en kort eh, om Star Wars Det, det var eh, för, för första För första gången Sedan jag var liten <laughs> Så har jag sett En bra Star Wars film Kan man säga eh, det, Den första Det det, det, det, finns, det finns numera tre stycken Star Wars filmen som jag älskar det fanns det två, nu finns det tre. Eh, när, när har du Final Fantasy 2? Nej. Förut fanns det två? Förut, Aha, okay. förut fanns det två. För Final Fantasy 2 har ingenting med det här att göra? Nej, inte. det har du verkligen inte. Nej, okay. eh, men, eh, ja. När, när jag satt där i biomörkret och textscrollen började då kände jag hur ögonen tårade sig. Och, och verkligen, jag kände bara, åh oh, nej. Jag, jag, jag borde inte vara så här emotionellt investerad i den här filmen. Och sedan när sluttexterna började komma så satt jag bara och log i mörkret. Linus har en annan åsikt om den här filmen. Ja, jag tycker han är okej. Okay. Ja. ja, och i och med det så lämnar vi Star Wars och går vidare till vad det här avsnittet egentligen ska handla om. Ja. Eh, filmer som folk har missat, som de borde ha sett under mm. 2010-2015. till 2015. Ja. Yeah. Yes. Vad har, vi, vad, har vi, vad har vi att börja med då? Jag har och den är lite oväntad Harry Potter 7 del 1 som kommer 2010. Varför ska man säga den? för jag tror nämligen inte alla har sett alla Harry Potter filmer. Jag till exempel har ju inte sett alla Harry Potter filmer. Vilka eh, har du inte sett? Eh, jag har inte sett vad var vi kom fram till? Vi snackade om det här häromdagen. Eh Halvblodsprinsen och framåt har inte jag sett. Oj. Okej, okay, då har du sett alla eller då har du inte sett de som är bra då? Jag har sett fem stycken bra Harry Potter-filmer Jag skulle säga att man kan typ dela upp dem i två ja. Man har en typ av Harry Potter-film innan Eller fram till femman ja. Och sen så de sista Harry Potter-filmerna är en annan typ av Harry Potter-filmer jag, jag, jag skulle nästan vilja dela upp dem ännu mer Jag skulle vilja dela upp dem i ettan och tvåan för sig Och sen trean, fyran, femman för sig Och sen resten för sig Eh, ju, ah, ja. eh, just för att när nu kommer jag inte ihåg vem regissören är för trean och fyran men när han tog över så blev det ju en väldigt mycket mörkare ton men det blev det ungdomsfilmer och inte barnfilmer ja, amen, precis. någonstans vid typ fenixorden men det, det kändes helt okej okay för att de som växte upp med de första filmerna hade också liksom växt till sig mm. ja. så att den liksom växte med sina var fans ja, varför ska, varför ska man se del ett då? ingenting händer på typ två och en halv timme för att man ska kunna se del två där det verkligen hände Mm. Eh, det, det är väl lite som i, i Vad heter det? Alla de här filmerna som är del 1 och del 2 Twilight där, där, man går i, där man går ifrån Yay. den här <laughs>, Där man går ifrån den här vanliga strukturen eh, Där man har akt 1, akt 2 och 3 Och bara tycker att hela den här första filmen Det är akt 1 Ja, exakt. Eller? Ja men liksom det, det du säger där Harry Potter gjorde en tvådelad sista film mm. Och eh, Vad heter det du? Hunting Mockingbird M Mockingbird Vad heter den? Hunger Games. Hunger Games. De gjorde också de kom också göra en tvådelad där de redan gjort Day kanske. heter den väl till och med? Ja, faktiskt. part one och part två liksom. Ja. Och eh, Twilight som du sa. Det är ju totalt ovärt. Ja, jag, jag har ju aldrig sett någon sån. Det närmaste jag har kommit tror jag är eh, Hobbit. Till ah. där liksom andra Hobbitfilmen och tredje Hobbitfilmen. Mm, lite sån. Eh, där man liksom i slutet på Det, man, det andra Hobbit-filmen tänkte bara, jaha, ja, det här är ju slutet av boken, vad ska de göra nu? Ja, exakt. <laughs> och sen så hittar de bara på jättemycket istället. Men, äh, kollade man på det här på bio då, Harry Potter 7, del 1, och sen mm. fick man vänta ett år på nästa, då kan jag tänka mig att det var lite så här. Mm. Men sitter man hemma och kollar på dem direkt efter varandra så är det och halv 4 timmar bra film. Mm. Men alltså jag ihåg, Del 1 kommer jag ihåg som är en film Som det inte händer någonting alls i liksom. Jättetråkigt, men kan man argumentera Att första delen är Mer såhär, att komma i rätt Sinnesstämning typ, eller är det ja, såhär Karaktärsutveckling de de ja, Jo, delvis, för de presenterar ju många nya grejer de, de, Som de... dödsrelikerna och... För det känns som det borde vara så. Någonting Mer än drama Liksom, eh, liksom Dialog i del 1 Och bara ren action i två. Det känns att de borde ha delat upp till lite mer. Jo, men det är det jag menar. Du borde ju istället för se dem som del ett och del två så borde du se dem som en lång film. Mm. Där, där mm. du tänker då att hela del ett är ark. Första akten, liksom. Ah, I right. en vanlig tre, treakt-story. Eh... Mm. Um, uh, Nu har jag ju som sagt inte sett dem så jag vet inte Men Nej, det tycker jag men det är göra nog nästan det är nog nästan som man får göra an, an, Antingen det eller så får man vara Kristoffer Nolan och göra liksom tre, fyra timmars Filmer istället liksom. Ja, exakt. Nej men det är någonting Jag tycker man borde se för att jag, jag tror inte alla har sett det utan att eh, Man blev lite vuxen där Femman, sexan och sen så missade man Helt slutet och det är ett mm. fantastiskt Slut på mm. Harry Potter filmerna mm. Ja, det är lätt att prata med liksom inte om Nej, man, man pratar om Harry Potter 7. Ja, lite ja. så. Eh, genast känner jag det att mina, mina filmer är ju betydligt mer underdogs än Harry Potter 1 <laughs> dock som jag har på min, min lista här. Men, men absolut, det, det är väl en film som de flesta borde se. Jag kommer se den någon gång, men jag har inte läst böckerna än. Så det är därför jag inte har sett filmen. Eh, Måste du läsa böckerna innan? Ja, men Jag gillade böckerna bättre än filmerna, så därför vill jag inte spoila böckerna. med filmerna, så nu så ska, hade jag, nu ska jag, med, jag faktiskt läsa med Twilight, igenom. jag läste första boken, kolla första filmen, och så ville jag läsa de andra böckerna innan jag kollar på filmerna, men jag skete det att kolla på alla filmer eh ja, koffa, koffa <laughs> din film nu då, ja, då går vi, vi går vidare nu vi då. Går vidare, ja. <laughs> eh, mitt första tips är en film som heter Goon eh, och det är det handlar om en eh, det, det är en hockeyfilm kan man säga, lite gärna. och en boxningsfilm kanske. Äna kan här Mighty Ducks. Ja, nej, nej, mm. inte inte så utan <laughs> det här är inte så nej, bra. Nej, nej, det är mycket bättre. Det är en väldigt brutal film. Det handlar om eh, om som Mighty eh, Ducks helt enkelt. Ja. ja. Om eh, en snubbe som eh, jobbar som en bouncer och sedan vid ett tillfälle när han är på en hockeymatch så eh, slår han ner en person i publiken och eh, tränaren ser detta för hockeylaget då. Eh, och De, de, ja, han, han blir draftad till det här hockeylaget för att vara en enforcer eh, det vill säga en snubbe som egentligen är, inte är där för att spela hockey utan han är där för att mucka gräl med andra på i, på, i, i ringen för att se till att deras eh, starplayers inte kan få chansen att göra mål och framförallt att skydda sin egen starplayer då låter idiotiskt eh, nej Det, detta är någonting som fanns. Men nu är sport. Liksom. Jo, det är hockey. Hockey är ju en väldigt hockey, brutal, hockey. Sport. brutal sport. Och äh, ja, nej men den är den är fruktansvärt bra faktiskt. Det är väldigt hjärtfylld och, och att se den här äh, alltså det, det är Sean William Scott som spelar äh, äh, huvudkaraktären då. Han som är den här enforcern. Och äh, Och han, han gör ett fantastiskt bra jobb. För han, han är lite stupid. Han är lite korkad. Han är lite efter mer. Han, inte... Är som Homer när han boxades? Nej, han är liksom inte full, han är inte full retard. Aj, men så. Men han, han gör det väldigt subtle. Mm. Uh, men han är lite retarded. Uh, märker man ju. Uh, men han, han har typ världens finaste själ. Uh, och sedan så får man se det i sån juxta position När han liksom slår skiten ur folk mm -hmm. Så att det, är en, ja, det är en väldigt bra film uh, Det är ett helt hett tips för alla som uh, äl Älskar sport Nej, nah, du behöver inte älska sport för att uh, tycka att det här var ja. Utan det här är bara, det är bara en fin film Alla borde se den Linus uh, Mitt första ansvar är The Secret Life of Walter Mitty Ah, originalet eller... Nej, klart inte originalet utan eh, den nya, det nya med, med ben, ben Stiller ja. från 2013. Den var faktiskt mysig. Jag såg Vill den jag på minnas? bio. Den var supernice. Ja. Eh, det handlar väl... Jag kan väl se det handlar om helt enkelt. Mm. Eh, Walter Mitty är fotonegativ ansvarig för tidningen Life. Det kan man också vara. Det är ett yrke. Det är det. Men det var därför jag sa att det var hans ja. yrke. Ja. ja. Var det ett skämt du gjorde det? Nej, nej. nej. <laughs> nej. För jag fattar vet inte. Nej, men det, det är också ett yrke man, man kan ha. Det, det, det finns sådana som har sådana yrken. Mm. Och, mm. och det är helt okej okay att ha det. Mm. Okej. Okay. Har vi, var det mm. negativa mm. ansvar i shaming här, eller? Mm. Mm. Okay. Oh, ja. Okej, men han är det i alla fall på tidningen Life. <laughs> som, som är typ Time. Ja. Mm. Fast Life finns ju, men det är om man ska likna det till någonting så är det mm. Time. Mm. Mm. Uh, och de har blivit uppköpta. Och Har fått reda på att de ska lägga ner och bli digitalt i princip. Så de ska göra sitt sista nummer egentligen, sin sista framsida. Ja, och eh, deras mest kända fotograf eh, har gett både mitt i uppdraget att den här eh, fotot nummer 25 i rullen jag skickat till dig ska bli framsidan. Liksom. Men i rullen så finns inte 25-man. Mm. Så hela filmen går på att han ska i princip... Han har kommit fram till att han behöver hitta 25 så han jagar fotografen genom... Liksom, Många länder och liknande. Och Det är en självuppfyllande film helt enkelt. Mm, mm. Hitta sig själv, hitta kärlek och kom ut i sitt skal. Ja. Man får ju säga det också att han har ju fantasier hela tiden också om att han mm. är äventyrare, men han är ju inte det för han är en feg. I, i, i, i, i... Han, är, han, han har fantasier att, uh, han, att ko han kommer ur sin liksom, monotoma mm, liv. Mm, mm. Men han är ju inte bly på något sätt, utan han bara han är, han är fast. I sin rutin liksom på ett ja, ja. Men det är, det är en väldigt varm film, jag tänker bara. Ja, den... Den är väldigt mysig att titta på. Och väldigt snygga vyer. ja, väldigt fina vistor. Mm. Eh, men det var mitt första ansvar. Mm. Eh, ska jag gå vidare då? Det tycker jag. Eh, nästa film, eh, en film från 2013 eh, som jag faktiskt såg för inte så länge sedan. Eh, den heter This is the end eh, och är gjord av Seth Rogen. Eh, och den handlar om massa kändisar som är på ett party hos James Franco eh, Och sen så blir det Apokalyps helt enkelt eh, Det kommer älskbrutande monster och lite såna saker Och så får man följa de här kändisarna då Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill bland andra Och Emma Watson och Rihanna eh, Som försöker överleva mm. eh, Apokalypsen Det var faktiskt riktigt bra Du borde se den koffan. Ja, eh, ja, jag, jag, jag, jag, jag tror att sedan 2013 så har, så har Linus tjatat på mig att jag måste se den här filmen. Men <laughs> fortfarande inte gjort det. För, framförallt för att jag har haft ett sånt s, ja, sånt hat, hat. Mot, mm. eh, mot Michael Cera som är med i den här filmen. Jag jobbar på det nu och försöker komma över det. Mm. Eh. En väldigt rolig film. Den är riktigt bra faktiskt. Och de, de driver mycket på, på sin egen bekostnad. Ja men det är det som gör det bra liksom. Det är ju inte en film där de agerar som skådisar. Utan de agerar som sig själva. Mm. Och bara lever med det liksom. Ja. Bara, why not? Och överdriver det lite grann kanske. Ja. <laughs> ja. Hallå, det är ju inte verkligen rätt. Nej. Men den är bra faktiskt. Ja, så att det är just det enda 2013. ser system. den? Ja, 6,7 på IMDB eh, jag, Min nästa film Som jag vill tipsa om är En film som heter Tucker and Dale versus Evil Den kommer från 2010 Och är en eh, vad ska säga, Horror Komedi en Ja, en, en, det är en horrorparodi en, en ganska så meta Film På något sätt eh, de är ja. väldigt eh, self aware Att det är Det, eh, ja, ja, det, ja, det, det är lite, det ska, ska man förklara utan att förstöra den. Det, det, är, det är lite, lite saken utan inåt bland familj sådär. Kan man väl säga. Ja. Eh, det, det, alltså, den går ut på att Tucker och Dale som är eh, polare, som är lite, ja, men simpla, men simpla och så. Vad skulle jag säga, sydstatare? Mm. som är, ja, de, de, de kan vara riktigt goa människor, men, eh, ja, i och med alla de här. skräckfilmsgrejerna så, mm. så, så finns det en grupp av ungdomar där som också är vid den här sjön där de har sitt lilla hus då, sin mm. lilla stuga som, som är rädda för dem för att de tror att de är typ yxmördare eller Ja så. exakt, inavlad yxmördare ja. och, och sen vid något tillfälle där så är det eh, en av de här som skadar sig och de tar in henne men de, de andra gruppen tror ju då att han, de har kidnappat henne mm. eh, och efter det så spårar bara filmen ut Eh, fruktansvärt fruktansvärt mycket. mycket Och den är så rolig Och så smart och så intelligent ja. Så att om man gillar skräckfilmer eh, Så ska man definitivt titta på den här Och gillar man komedier Så ska man definitivt titta på den här ja. det, är, det är ingen skräck men de parodiserar skräck Kan man säga den är bra, på, på ett bra sätt, inte ja. så här scary movie fem Sätt, Nej. Sebastian <laughs> Men jag vet inte, finns det fler så här Tucker and Dale-filmer? Mm, ja, det är väl Cabin in the Woods är väl den närmaste jag kan tänka mig. Är det Tucker Dale? Nej, nej alltså det är inte Tucker Dale, men jag menar alltså som eh, parodi. Jaha. men finns det Tucker Dale-filmer? Nej. Som, som, som de, de två stoners killarna som gjort mm. en massa olika filmer. Ja, nej. nej du menar som Harold Harold Kumar, Kumar. Ja. ja. nej. Det, det, det, det är inga sån inte. sak. Nej. Jag tror inte. Mm. Harold ingenting, har, ingenting jag har koll på i alla fall. Du drugs in five movies. Linus? Yeah. Ja, eh, min andra film är någon som heter Slow Learners och den är från 2015 ja. eh, Det handlar om två stycken lärare på en skola i Amerika en eh, manlig lärare och en kvinnlig lärare som känner att de är lite de är så, här töntiga mm. och de känner till det men de vill komma ut och ur sina skal och vara såhär väldigt utåtriktade istället och testa på hur det känns liksom För att vara med de så här coola personerna och liknande. Så att de, de blir verkligen såna här. Eh, alla fördomar man har om utåtriktade partermänniskor. Det är det de blir liksom. Uh, det är det de försöker okay. sträva till. Uh. För att de, de, de känner sig inte. De, de har någon slags stigma på sig. Att de inte borde vara som de är liksom. Uh. Den jag inåtriktade personerna. Yeah. Så att det, det handlar helt enkelt om. Hur de båda hanterar situationer de handlar i. och hur de hanterar världen de hamnar i helt enkelt med den här festtätta äh, och mer äh, kötsliga lustarna äh, i den världen man är liksom hur hanterar det och väldigt, den är, den är li, liknande ultramitti känns känslan att det är så här, äh, hitta sig själv och så här värmande film och liknande mm. Mm. så att det är samma princip men den är väldigt väldigt bra faktiskt det, det är inga direkta klischer liknande som man hittar i den Nej. utan det är mer så här karaktärsdrivet väldigt intressant Mm. Så den tipsar jag om, den finns på Netflix eh, Nästa film jag ska prata om Är också en Seth Rogen film <laughs> eh, Den här är från 2012 Och den heter The Watch eh, Grannpatrullen ah. på svenska eh, Och eh, det är fyra grannar eh, Varav en är Ben Stiller Och den andra Jonah Hill eh, Sen är det två till Det är ju, heter han? Eh, Vins Armadi Ar Armadi No. Ja. Ja. Han, han, men han, han från uh, the, uh, IT Crowd Som är med i Big Fat Quiz of the Year Ja, jag tid, vet Han ja. pratar om, han med Afrot ja. Ja. ja, han i alla fall eh, De i alla fall eh, de, de sätter ihop en, en grannpatrull Som ska hålla lugnt i grannskapet eh, Men det slutar med Att de istället Fightas med aliens Som invaderar jorden <laughs> <laughs> Okej okay. Ja, arvadi, arvadi heter den. Okay. Ja. Ingen så. har var det varit där Nej, har, man... har, du inte, har du inte sett har du inte sett den? Nej. Oj, då måste du se det, det, faktiskt. Fast de du sa det. att Ben Rogen är med så jag är ju intresserad. Mm. Ja. Och eh, Seth Rogen har skrivit den. Okej. Okay. Så ja. att de, de ska hålla ordning i området. Var är Seth Rogen med i filmen? Nej. Nej, han har oh. bara regisserat den. Det är ju bra. Och skrivit. Och skrivit den. Ah, så okay. att de ska bara hålla ordning lugnt på. För annars kvällarna. är det ju varje film Seth Rogen är med i så är han ju Seth Rogen. Ja. Det blir man lite trött på ibland 5,7 på EMDRB. Okay. Det var lite underskattat måste mm. jag säga. Jag tycker att den är mycket bättre än så. Ja. Men mm. ja. Så att den borde ni se. The Watch. Mm. Spännande. Ja. Eh, mitt nästa tips är en film från 2013 som heter Snowpiercer. Eh, den är fruktansvärt bra film. Jag, jag skäms lite själv att jag inte såg den på bio när den gick. Det borde jag ha gjort Eh, men den, eh, den är jättebra. Eh, det är eh, Chris Evans som spelar en eh, man ifrån... Eh, som, som är i. Ja, jag får ju berätta premissen först kanske. <laughs> premissen bakom det här är att eh, världen har frusit på till is nästan. Och de enda som har överlevt det är några som är på ett tåg som åker runt och runt hela tiden på de här... Stora banor som sträcker sig över hela världen. Eh, eh, och på detta tåget då så har det blivit en, en eh, hierarki. Så att de som är längst bak i tåget de är värdelösa och de får typ äta proteingelea typ. och är vaktade för att de inte ska kunna ta sig framåt medan de längre fram i tåget då är så här jättefina aristokrater som äter typ kött och allt möjligt som de har igång på det här tåget då. och sedan handlar själva filmen om att de längst bak försöker göra en revolution mot resten av tåget då för att ta över tåget så att säga. Coolt. detta är då efter 70 år tror jag efter att det här tåget har börjat gå då, att, så att allting utanför är helt stelfruset. Kan och... man inte bara stanna tåget? Eh, det, det förklaras aldrig tyvärr. Det, och det... borde inte rälsen ta slut efter 17 år? Men den, går ju runt. den går ju runt jorden, Aha. alltså den är ihopkopplad med sig själv. Eh, så att de firar nytt år varje gång det kommer till en viss punkt så det tar ett år mm. att åka runt också då. Borde man inte kunna hoppa av när den kör i vatten typ? Jo, men hela världen hela världen är, hela världen är ju frysen is. till is Jaha, så vad ska ja. du göra liksom? Nej så att hoppar du ut det är till och med lyssnar du inte på hans det, det är, synopsis här eller? Det, det är till och med en grej i filmen så är det några som har gjort en revolution okay. tidigare som har hoppat ut och så och de förbi dem så ser de liksom figurer som är helt fastfrysda lite som Ice Age 1 när de åker här i istundlanarna så är det dinosaurer fastfrysna ja. <här> <här> äh, li, lite så är det, är det en äh, ett UFO också? Jo just det Där. är det. <här> Det är en väldigt väldigt bra film. Det är en, liksom, Det är fantastiska skådespelare i den också. Det är ju John Hurt och Jamie Bell och Chris Evans och Tilda Swinton. Liksom. Det är väldigt bra. Och skådespelariet i den är fantastiskt. Tilda Swinton är cool. Allt hon gör. Ja, jag vet. Hon är väldigt spännande. grejer ja. Det, det är spännande. Alltså, det, det ska bli väldigt kul att se henne i i. i oh, vad heter hon? Jag vet inte. Nej, det gör du inte. Vi klipper nu fram till Sessa Koffa detta fram allting, för han <laughs> är doktor... oförmögen att anteckna <laughs> grejer. Ja. I Doctor Strange, ja, men detta var ju någonting som jag inte... Hon är med i Doctor Strange kommande filmen för 2016. Jag ska prata om nästa avsnitt. Mm. Eh, och, eh, ja. Snowpiercer, alltså. Snowpiercer, helt tips. Mm. Men jag kan väl säga, alltså, själva tåget är väl eh, såhär, gjort för att vara människans sista utpost, eller? Ja, typ. det, det, det Byggdes det... tåget helt enkelt innan istiden började? Ja, tåget eller? byggdes innan istiden började. I, i liksom förväntan att tisenden skulle komma? Nej, det byggdes av en, en liten, lite uh, märklig man okay. som uh, bara gjorde det. Det är ofta märkliga mm. män som gör sådana saker. Jaha. Ja. Har du något mer, Linus? Jag har en jag har en till som inte är en dublett hos alla andra. Okej. Okay. Det är en film från 2011 Och det är Nalepu. Oh. Mm. De det. gjorde en, en ny Nalepu-film helt enkelt. Ja. Eh, från 2011. Och den är väldigt bra faktiskt. Mm. Alltså det är en, en timma lång så det är en barnfilm i princip i längd. Mm. Eh, med en, en mer, en egen story liksom. Tänk dig Nalepu klumpen. Ja, klumpen okay. Det är samma grund i princip. Eh, men den är väldigt musig. Det är bra skämt. Ehm Och eh, väldigt bra implementering av att, att de är i en bok. Mm. De implementerar Det är en lite, liten grej Ja, att de, de integrerar med bokssidorna i ja, den okay. själva verkliga världen. Ja. Eh, men musiken var inte jätteintressant. Jag, jag kommer ihåg de gamla nalepus när han sträcker sig ut typ, tillbaka till en gammal sida. Han sträcker mm. sig ut i boken och bakåt. Ja, men den var ju väldigt... Eh, såhär, att, att eh, Den var gjord i en sån här gammal stil liksom. Men den kände som en gammal Alpu film, men den var väldigt väldigt bra. Erik Christopher Robin med. Ja. Uh, var det bra eller dåligt? Ajlan. Okej, okay, okay, Han är han är en skön lirare. Ja, det är han. En, han är, en han en är bra namn. Man man hatar dock ugglan i <laughs> den. <laughs> men gör man inte alltid det? Jo, det gör man. Han är lite, lite arrogant. Han är jävligt arrogant. <laughs> men den var mysig, den var den var så här äkta liksom. Mm. Det känns hur, äkta. Hur är det, det gör. Jag tycker han viner lite för mycket ju. Gör det bäst. Ja. Okej. Okay. Han är, liksom, han är liksom höjden av mörker. Ja. Och han är ju i år liksom. Ja. Men eh, i och med att de har så här eh, strävat till att ha det så här gammalt och äkta ut så är musiken känns eh, så här mallgjord. Alltså den känns, ja. de har gjort mm. musik som den gjort Så den lät, den lät liksom inte originell på något sätt. Den var inte intressant. Men, eh, och i och med att det var ganska mycket sågnummer och liknande så kändes det lite mer att man vill komma förbi de delarna. Men annars kan jag faktiskt tipsa den i och med att den är bara jävligt god god film helt enkelt. Och Nalle Pu är rolig som tusan liksom. Ja. Eh, min nästa film är Teenage Mutant Ninja Turtles ifrån 2014. Det är den Michael Bay producerade eller? Ja. ja. Med Megan Fox och ja, William ja, Fletch. Ja. Varför vill du att man ska se den då? Varför ska fler folk se den? E jag ja, tycker varför? den var underskattad. Fast att, att den är underskattad är ju inte samma sak som att folk inte såg den. Det var ju väldigt mycket folk som såg den menar jag. Mm. Mm. Men jag, mm. jag folk och många av dem de borde inte ha sett den eller? Ja, Precis <laughs> ja, men, jag, jag, När jag pratar med folk så höjer nästan bara dåligt om den ja. Eh, ja. Och jag tyckte inte den var så dålig Nej men du gillar ju även Skrivmöver 5 och, och Twilight-serien du, du, du är ju för gammal Eller du, du är ju för ung menar jag För att eh, liksom förstå all, allt, allt som Michael Bay bara förstörde för, ja, för oss eh. Det är som när man var liten och tyckte om eh, Nyaste årsrillegin För att den var cool nej men det jag menar är att, att att att Sebastian upplevde ju inte vad heter det knappt du till och med upplevde inte hur häftigt Turtles var. Jag kom ihåg när, Man var var li liten, när jag var liten Jag kollade på det hur mycket som helst. När jag var liten gick det på Nickelodeon tror jag. Jag hade varenda VHS är... band Fast det är det är ju den nya serien. Ja. Så, så, det, så, så, det så det att det gamla är gamla, jag gamla jag förstörd från början när det ja. kommer till Turtles. Ja. ja. Nej men jag hade jag kollade på original Eller jag hade alla VOS-turtles mm. när jag var liten. Det är bra. Varenda gång vi åkte till mormor så köpte vi <laughs> nya VOSen. Nice. För att man gjorde det typ en gång om året liksom, på julen och sånt. Så då fick jag en ny Turtles-film. Nice. Och det var supercoolt. Och då kom den på Krang. Krang! Hjälp mig! Jag vill till Dimension X! <laughs> Eh uh, har, har du rösten. <laughs> är så vidrig? Har ni mer filmer? Ja, uh. jag har massa Vi mer har du filmer då vi nu, jag Jaha. vet. Uh, jag har uh, min min nästa film är uh, Dread. Uh, är det väng du brett? Det var det var alldeles för mycket, uh, alldeles för få folk som såg den. Det var den som hade Det är med... alltså nya Judge Dread filmen. Ja, uh, med, med slow slowmo eller? Med slowmo, uh. uh, det är ju den här drogen då som de tar uh, uh. Uh, så att, uh, det handlar ju helt enkelt om att Eh, Dread, alltså Judge Dread är där och de kommer till ställe för att de har fått någon disturbance där och det är i det här stället och det är ett ställe som en, en drug kingpin mm -hmm. eh, håller hus. Eh, och hela det här huset det blir ju liksom, de blir instängda i det här liksom stora Huset som egentligen är liksom också, det, det fungerar ungefär som, som ett kvarter kan man säga. Mm. Fast det är uppåt i Ja, oh, okej. Okay. <laughs> eh, och det, det är en väldigt, väldigt våldsam film. Eh, och väldigt så, men det är ju som sagt baserat på Judge Dredd som är en eh, seriefigur. En dystopisk uh, judge and executioner eller vad är det? Ja det kan man säga du, Han är du, hela rättssamhället han, i, en. i en person Alltså det är, de, de har ju olika så här judges då så det är ju, Och det är ju en annan judge som är med honom där Som är i träning mm. eh, Så hon har inte riktigt en judge än hon har vissa psychic abilities Som hon får mm. användning av sen också Jag kommer bara ihåg lite av Sylvester Stallone-filmen mm. Den var ju värdelös Okej, okay, var bra att jag inte kommer ihåg mer då, jag tänker. Jag kommer knappt ihåg den för Är vill är den inte. Den är den är den är okej okay. och hur hur, den är den väldigt 90-tals kits Ja, det är så här. one liners så lite ah, sånt slags. Ah, men ah. hur hur hur relaterar det er eh, de är relaterade i namn. Okej. Okay. I stort sett. Okay. Och att eh, kostymdesignen är väl hyfsat lik också. Ja, med hjälmen typ. Ja, ja, precis. Men det är ju den är ju ikonisk av honom då, men oh. och och pistolen som är jättehäftig som har massa olika funktioner liksom. Kan, som man kan ställa in. Men, det, är... men det, det, det jag tycker är absolut häftigast med honom är att Carl Urban, han som spelar Dread i den här filmen han tar aldrig av sig hjälmen. Mm. Nice. Det är ju en sån sak som är liksom, det, det, det händer ju inte Nej. I, i Hollywood. Men, man man men, behöver ett ansikte att relatera till. Men Carl, men Carl Urban insisterade att inte ta av sig hjälmen för att han gillar eh, Judge Dread så mycket. Mm. Uh, och han, han försöker ju även få den tvåa nu då, men eftersom så Aha. lite folk såg den på bio och för lite folk har sett den på på mm. Netflix och köpt själva DVD-en. Ja, så, så, så, så blir jag det ju inte men det, det, blir det förmodligen inte av. Men vi har hört att det är en intressant film för att det är ju en film som baserar sig på ett enda ställe väl. Mm. Där allting, all, allting sker, det är ett, ett stort huskomplex liksom. Det är alltid intressant för det finns en, en väldigt bra drama, eller en drama är det mm. en, en dialogfilm som heter The Man Who, Who Fell From Earth eller The Man Who Came From Earth. Ja. The Man from Earth. The Man eller? from Earth som är väldigt intressant. Uh. Att det är en grupp professorer som jobbar i samma college typ som mm. ska typ komma till en av dem för att han ska typ träffas och han säger att han är en grottmänniska eh, från grottmänniska eran då. Uh, uh. Och så säger han, eh, diskutera om detta är möjligt. Uh. Och hela filmen baseras på att, att de diskuterar om det är möjligt att han är en grått människa ja. och det är också en sån film som baseras på ett enda ställe liksom. Ja, det, det är likadant med den här vad heter den, Twelve Angry Men Man. det är också en väldigt insluten ja. film och den men, är ju också fantastisk eh, men använder Judge Redd-filmen sitt enda ställe effektivt då liksom? Oh ja, det gör de, ja. definitivt eh, som sagt, det är en jättebra film, det är alldeles för få folk som har sett den, så det är en tips och sedan, har du, du hade något mer? Nej, jag har, ja, vi har dubbletter nu, så ja, jag kan det jag ta och köra då. Ja, jag köra jag hade ju This is the End, var ju min dubblett med ja. Sebbe. Ja. Men annars är det Edge of Tomorrow. Ah. Eh, vilket är den coola Tom Cruise-actionfilmen. Mm -hmm. Och om jag säger cool Tom Cruise-actionfilm så låter då ingen intresserad Nej. än det liksom. du tappar mig där. <laughs> ja, exakt. <laughs> eh, men i grund och botten så handlar det om att Tom Cruise är en relativt högt uppsatt person inom amerikanska försvaret. Mm. Om man tänker uh, förbi alla alla personer och kommit in i administrativa eran. Liksom. Yep. Men han uh, blir draftad till att vara med i kriget som är mot någon form av a lisk identitet, oh. som han, han vill inte vara där. Han har kommit förbi den här eran. Liksom. Han vill bara inte vara där. Mm. Uh, och i det här kriget har man utvecklats någon slags mecka liknande exoskelett till sig själva. Istället för att ha konventionella så här, och kevlar och liknande så har man helt enkelt Metall exoskelett och liknande som hjälper dig uh, som utvecklats och uh, han kommer in i första fästen yeah. och det är helt det är kaos det är som därdagen Normandie i princip mm. och det tar tre sekunder så dör han ja. men han kommer tillbaks efter det ja, han vaknar han vaknar upp igen uh, en dag innan kriget Ja, uh, exakt det här uh. det är helt enkelt Groundhog Day Fast med action och fast coola grejer Fast med alien mäcka krig ja. Groundhog Day kan vara min absoluta Favoritfilm Nånsin Age så. of Tomorrow är ju helt en Groundhog Day Fast istället för att man är en nyhetsankare som vill ligga med en kvinna Så är man eh, En actionhjälte som vill Som försöker kvinna. rädda världen Och ligga med, med en kvinna Men det här ju. är faktiskt ofantligt bra ja. För att vara en Tom Cruise actionfilm ja, Fast jag tycker Bill Murray rädda världen ja, Fast, fast <laughs> Ja, okej okay då. Som Cruise actionfilm. Säger du som att det är en dålig grej? Mission Impossible-serien. Ja, Mission, alltså, Impossible, Rogue ja, Mission Impossible Rogue Nation som kommer ja. ut. Alltså den är, ju... De är bra som helst. bra som helst. Men om man tänker, bestämst. Tom Cruise filmer... Men vad heter De den med han och Cameron Diaz? Vanilla Sky? Den gillar jag. Den är speciell. Den är helt, väldigt speciell. Den är weird. <laughs> den är ju baserad på någon... en italiensk film va Från en början? film ja, mm. Jag vet inte, jag kommer knappt ihåg den för att se den, men den, den kom, borde jag... folk se. Men jag tror ja. att den är äldre. Den är det äldre. Det var ganska ung där Ja, det är inte, den är gammal. Det är typ tidigt 2000-tal som. Men jag så tomorrow är en ja. hett tips uh, för att vara en, en grund, i grund och botten en ren actionfilm så är den nog fantigt intressant. Ja. Uh, hade du något mer Sebastian? Ja, uh, We Are the Millers eller Familjetrippen som den heter på svenska. Mm. är Ja, oh, det är det den knark. Ja. Oh, okay. <laughs> är det den knark? Den har jag sett. Vi, vi har eh, en kille som eh, på gymnasiet eh, gillade att knarka. det, eh, och knarkade. Men gjorde och, inte riktigt som <laughs> <eller. laughs> eh, och som har tagit med eller fortsatt med då i sitt fortsatta det var ett, det liv. Det har varit skönt. Och eh, blivit eh, drogdealer på heltid. Eh, och det går inte så bra för honom för att han har massa skulder. En drug kan man vara. Ja, det är Det är Tyrke, precis. <laughs> Så att han får då ett uppdrag av sin boss att han ska åka ner till Mexiko och hämta ofantligt mycket knark. Och hem tillbaka till USA då, då är alla hans skulder borta. Och det här är alltså ton Mariana vi pratar om. Och det tar du inte bara över tullen, hur som helst. Nej. Nej, det vet ju jag alltså. Ja, precis. <laughs> som vi alla vet. <laughs> så han kommer på att det bästa sättet är om man är en sån här campingfamilj eh, i en husbil. Aha, ja. En sån här cheesy campingfamilj. Mm -mm. Eh, så att eh, han, han drar ihop ett gäng med sin, två sina grannar. Hon som bor mitt mittihop eh, spelas av Jennifer Erneston. En strippa som har fått sparken och blivit vräkt. Hans grannpojk som bor våningen under Vars föräldrar, eller mamma i alla fall Bara har stuckit <laughs> eh, Och en random Hemlös tjej från gatan Ja, ah. ah, det var ju hon eh, Kusinen till Julia Roberts heter ah, Emma Roberts Emma Roberts. Eh, och ja eh, De drar ihop en familj då Och åker ner till Mexiko och hämtar det här knarket Uh, jätt, jättemycket knark och fyller ja. husbilen till bredden uh, och uh, lyckas få det över gränsen tillbaka in i USA och uh, bli kompis med en annan husbilsfamilj uh, var det visar sig att han är knarkpolis ajajaj aj, aj. <laughs> uh, men tillsammans så sätter de dit uh, den stora knarkbossen och uh, den här familjen då som de har blivit får leva skyddade mm. tillsammans Härligt. Jag kände det när jag tittar på det. Det känns lite grund och botten som baksmällan i princip. Mm. Det, det är, handlar om en resa i princip. Där det finns så här set pieces på vägen. Alltså, eh, baksmällan går upp att de försöker, försöker hitta sin vän. Och det är den långa resan. Och fram till det så kommer de på jävligt konstiga ställen. Där det händer konstiga grejer. Liksom. Och det kändes som att eh, den här också lite på det sättet. Så det händer roliga grejer lite överallt. Ja. Liksom vacation som vi pratat om tidigare ja, också ja, liksom. Ja. De, vad heter han? Ed Harris ja, heter Ed han. Ed. Harris. Ja, han är ju med i den här också. Det ja. är han som är drug lord. Jaha, ja. ja, ja. uh, Men uh, det, känner får jag vill säga om jag kommer ihåg rätt. Att det inte är en... Det är inte, uh, I och med att du ändå spoilar slutet liknande. Ja. Så kan jag säga att, att det, det, det är inte lika konventionellt att... Det är ju ingen direkt kärlek i det. Nej. De, de har inga anledningar att med den delen liksom. Som många Klart, filmer skulle därför ha har de inte gjort det? Nej. Men, men många, det fil gillar, ja. många filmer skulle ju haft det ja, ja. bara för att det finns äh, en det, kvinna det, och en man. Det, det, det är ju lite så här roliga grejer. Han, killen där ja. som är oskuld. Han, han är får, lite han får, han får lära sig att kyssas av Jennifer Aniston och Emma Roberts då. Inte som spelar fel. hans mamma och syster. Mm. Varav uh, den personen han är kär i ser det här och tycker att det är lite äckligt. ja. ja. Men det, det, det känns de, de experimenterade lite med swinger. och grejer ja. också. Ja. Men det är lite upplyftande att de, mm. de inte har med det i, i och med att den klichan är med överallt. Bara ja. för att den behöver ja, vara med det, för att det, fylla det. någon slags kvot. Liksom. Ja. Men så. när det handlar om knark så behöver man inte det. Nej, Nej exakt. Då, då kommer det ändå liksom. Precis. Ja. Men bra tips. Bra ja, det är nästan klart ja. de ta den. Jag, eh... Det var därför den är med här kanske. Ja, precis. Jag har ju ett par filmer till här. Ska jag bara mata ut dem? Eller? Gör det. Ja. Eh, vi börjar med Predestination då av de här återkommande filmen. Predestination är en film som handlar om oh, ja, vad ska man säga att den handlar om? Den handlar om tidsresor och eh, är det eh, som Primer eller? Nej. Okay. Alltså, jo, ja, Primer är, han handlar också om tidsresor och det är också en väldigt bra film eh, eller väldigt bra film det är en bra film. Den är en väldigt konstig film. Det är en tidslig film. Ja. Eh, Predestination är också en väldigt konstig film. Eh, och den, den, man kan liksom inte säga så mycket om den utan att spoila i den. Eh, men den, den handlar liksom om, om eh, en person som får ett uppdrag från no några konstiga människor. Och får flera uppdrag och åka genom tiden och. ändra vissa saker, fixa vissa saker som kanske mm. behöver göras för att saker är förbestämda. Alltså det är det som hela själv mm. grejen handlar om då att liksom förbestämdheten utav tid. som predestination jag Ja, precis, predestination. Så att, för att inte säga för mycket om den, den är väldigt konstig. Men väldigt, väldigt bra och väldigt annorlunda jämfört mm. med många andra filmer som liksom konventionella filmer du sett. Mm. Men det Nu vet du inte vad den här filmen heter, men det liknar som uh, Bruce Willis var ju med i en film Looper. nyligen. Looper. Ja. Det är bra. Skitfilm. Yes, so. på okay. Fy fan, Jag har bara tänkt att det nu med att det var tidsresor där också. Liksom. Ja, men det, där, där är de jättedåliga på att hantera sina egna regler. Ja, det var det. I, i man, man, kan inte, man kan inte döda folk i nutiden för att man kommer få reda på vem det var som gjorde det i princip. Ja, så alltså, man måste åka tillbaka till tiden för döda dem då, eller? Ja, det är tvärtom. Utan vi, de är ju i nutiden och sen är det i framtiden som det är så som du sa. Aha, okay. Så att de skickar tillbaka folk tillbaka i tiden. för att bli mördade i dåtiden istället. Aha, okay. Och detta och, och anledningen till att den heter looper då är för att du är en looper, du är en sån alltså, ja, som som som åker. som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som de som som som som som som som som som som som som När det kommer till tidsresor så får du ju alltid ja, ta, ta allt med, med en nypa man, man går även, alltid med på vad de Även har. i den här filmen så liksom, man måste ju fortfarande hålla sig inom de egna reglerna man har satt själv. Ja, och det gör de inte. Ah, okay. så att jag, tyckte det att var, jag tyckte att den ja. var värdelös. Eh, jag tyckte inte att skådespeleriet var särskilt bra i den heller. Och jag stödde, jag var väldigt mycket vad heter det? Uh, Uncanny Valley med mm. uh, med uh, att han mötte Bruce Willis. Bru uh, Bruce unga Bruce Willis. Ja precis. Vad heter han? Det är mm. väl uh, han som är från Tredje Klotet Ja eller? precis. Vad heter han? Gordon. Ja precis. L Leavis. Ja. Uh, uh, I alla fall. Uh, att han, titta hans, inte på hans, Looper uh, utan titta på Bridgetown. Mm. Ja, det är helt helt klart. Titta inte på Looper titta ha, på Har du fler, fler filmer mig. på din lista? Jag har fler filmer på min, ja. min lista. Har du fler? Jag har en. Ja men ta in mellan. då. Rush från 2013. Oh, bra film. Regisserad av Ron Howard. Eh, som baseras på en verklig historia. Eh, några av de bästa åren inom Formel 1 Och rivaliteten mellan två förare, James Hunt och Nicky Lauda. Två väldigt olika karaktärer som approachar sin sport på olika sätt. James Hunt som gillar att festa, supa. Han sa också att sex är den mästares bästa frukost. Och sen har Nicky Lauda som är professionell i allt han gör. Testar ut, tränar. Men är motsatsen helt enkelt? Ja, mm. eh, men ändå tävlar de på lika villkor mm. eh, och eh, båda blir världsmästare eh, James Hunt en gång, Nick Lauda två gånger eh, och eh, James Hunts levande tar till slut död på honom eh, men eh, ja, jag tycker det är en bra film eh, det är svårt att gestalta motorsport i film men det har de lyckats med Vad tycker du om, eh, som tala... bilar tycker det om tala... är en bra film <laughs> vad tycker du om Tella Degas Knights då? När kommer till sportfilm, äh, nah. bilsportfilmer. <laughs> Nej, jag tycker att Rush är där de verkligen har lyckats. Men de använder sig också eftersom att den här baserar sig på en verklig historia så har de använt riktigt bildmaterial. Som ja. bilar då. Ja. <laughs> ja. Så att ge den en chans. Det är en fantastisk film. Mm. Eh, min nästa film är Attack the Block. En film från 2011. Eh, handlar om ett tonårsgäng i södra London. Som... Uh, Are you from London? Har du sett Sarah Marshall? <laughs> ja, jag har sett Sarah Marshall. <laughs> <laughs> uh, det är tonårskäng i alla fall i, i, i södra London som som blir... Uh, de, de stöter på en alien. Uh, och sen det är som vi... Paul, eller? Vad sa du? Det är som Paul. Nej. Okay. Men uh, men Nick Frost är med i den. Jaha, okej. Okay. Faktiskt den här Sådär. bilden. Ja, ja. Sådär. <laughs> Eh, i båda filmerna då eh, och eh, ja, de, de det blir en, en utomjordig in, invasion helt enkelt, så, eh, så att de försvarar sitt, eh, sitt kvarter, då, så sitt block eh, försöker de göra de här ungdomarna som är kanske mellan 13 och 16, 17 år liksom mm. eh, de är ju ungdomsgangsters då kan man ju säga också, det coola är kids väldigt, ja, väldigt coola kids mm. eh, En, en väldigt unik uh, inv invasionsfilm kan man säga. Mm. Och framförallt så är monstrarna i den är sjukt häftigt designade. Okay. Det är någonting man faktiskt väldigt, verkligen måste se ifall man är en, en, en monsterbuff Okej, okay, coolt. Mm. Eh, jag tror vi skulle kunna sitta här hela dagen och prata om filmer man borde ha sett. Men mm. det är dags att avsluta nu. Ja, vi eh, ska se här. Jag, jag har bara en, en snabb Jag har Faust också för 1932 Ja, men det säga. är ju det ett, par, ett tag sedan. Jag, jag har eh, en, en till jag vill snacka om eh, som vi måste prata om. Och det är eh, What We Do in the Shadows som är en mockumentary om, eh, om eh, fyra stycken vampyrer som är rumskompisar. Och de, de har blivit vampyrer i väldigt olika eror av eh, tiden då också. Så att de Twilight. matchar inte riktigt med varandra. Eh, och, eh, Cirkeln är sluten. Det, det är en eh, alltså det är så mycket komedi och så mycket alltså den är den är så bra eh, och det, ja folk måste folk måste verkligen se den här filmen för att det är en det är en, eh, det, det är en, en eh, nästan lika bra dokumentäris som Spinal Tap faktiskt Så det är en film som måste ses eh, om man... Eh, jag, jag trodde att jag var färdig med vampyrer. Liksom, jag kommer aldrig tycka om vampyrfilmer bra igen. Men den här filmen är fruktansvärt Har du bra. sett Twilight? Eh, det var, Allihopa? Nej, jag har Gör inte sett det. alla Twilight. Du film. kommer inte bli besviken. Vad, är det en ja. documentary enligt det, eller? Det är en dokumentär <laughs> <laughs> som skildrar en persons liv i närheten ja. av vampyrer. Det, det, är, ju också var, det är också varulvar var var i den här filmen. Då. Mm. What we do in the shadows. Helt Det, det sista tipset som jag ger idag. I mm. och med det ska vi tacka och bocka för oss för ja. den här veckan. Ja, och vi kommer ju börja ha vi kommer ju sända lite oftare nu ja. än vad vi har gjort tidigare. Så vi kommer ha redan ett nytt avsnitt nästa vecka. Det jag vill påpeka med, med detta dock är att vi kommer, vi kommer ha någon form av Publicering varje vecka Men det är inte alltid säkert att det blir ett fullt avsnitt Utan det kan bli att man kanske bara sitter och pratar om någon film specifikt Och sådär ibland ja. Så att det, det kommer, kommer komma någonting varje vecka ja, Allt men... för att stilla att filmbehov Precis, vad det blir varje vecka det kan vi aldrig Det vet vi inte kan vi aldrig säga det men, vet vi men det kommer inte... någonting Vi vet egentligen inte det ens efter vi har spelat in Nej precis Vi, vi är ganska oklara ja. med det vi gör Men tack för att ni har lyssnat och på återhörande nästa vecka. Ja. Då ska vi snacka upp inför filmåret 2016. Det ska vi göra. Mm. Simma lugnt. Simma lugnt. Lever på sig.